Tomou-me vossa vista soberana, a donde tinha as armas mais à mão, por mostrar que quem busca defensão contra esses belos olhos que se engana, por ficar da vitória mais ufana, deixou-me armar primeiro da razão. Cuidei de me salvar, mas foi em vão, que contra o céu não vale defesa humana. Mas porém. Se vos tinha prometido o vosso alto destino esta vitória, ser vos tudo bem pouco está sabido, que posto que estivesse percebido, não levais de vencer uma grande glória, maior a l e v o eu de ser vencido.